14. fejezet A válasz a brit tábornok kérdésére Irakban rejtőzött, egy 25 méter mélyen a föld alá épített gyárban. Kipárnázott argoncán feküdt, és fluoreszkáló fény világította meg. Egy mérnök éppen fényesítette, amikor kinyílt a terem ajtaja. A férfi gyorsan hátra lépett, és vigyázba merevedett. Nem kevesebb, mint öt férfi lépett be, mielőtt az elnöki biztonsági szolgálat, az Amn al-Ház fegyveres őrei becsukták maguk mögött az ajtót. A belépők közül négyen egyetlen férfi körét csoportosultak. Szokása szerint egyenruhát viselt, hozzá lápszár középig érő fényes bakancsot, az oldalán pedig fegyvert. A zubbonya és a nyaka közötti háromszöget zöld kendő fette. A négy férfi közül az egyik személyi testőre volt, aki el nem mozdult volna mellőle. Bár mindenkit ötször ellenőriztek, nincsen áll a fegyvere elrejtve. A rajisz és testőre között ott állt a vezérveje Hussein Kamil az ipari és hadügyi fejlesztési minisztérium vezetője. Mint annyi más ügyet, a védelmi minisztérium vezetését is Kámil vette át. Az elnök másik oldalán álló férfi, dr. Jafar Al-Jafar volt, aki az iraki program eszmei atyja. Őt nyíltan zseniként emlegették, úgyis, mint Robert Oppenheimer iraki megfelelőjét. Mellette, bár tőle kisé hátrébb, dr. Salah Sidki állt. Sidki legalább olyan volt mérnöknek, mint Al-Jafar fizikusnak. Szüleményük acélteste tompán csillogott a fényben. Négy méter hosszú volt, és csaknem egy méter átmérőjű. Hátsó részéből több mint egy méter tett ki egy modern ütközés csillapító szerkezet, amely leválik, mihelyt a lövedéket útnak indítják. A szerkezet többi része is leginkább vassaru volt, egy nyolc egyenlő részre felosztott üreges test. Kilövés után kisméretű robbanóreteszek választják le, és útjára engedik a karcsú, mindössze 60 centi átmérőjű magot. A külső réteg csupán arra szolgált, hogy a 60 centis lövedéket egy méter átmérőjűvé vastagítsa. Így az kitöltött az indítócső űrméretét, és védte az alatta megbúvó négy merev vezérsíkot. Iraknak nem volt birtokában olyan távirányító szerkezet, amelynek segítségével a földről rádiójelekkel mozgathatta volna a terelő szárnyakat. Így a merev vezérsíkra hárult a feladat, hogy repülés közben stabilizálja a lövedéket, és megakadályozza, hogy az meginogjon vagy pörögni kezdjen. A szerkezet elején található orkup szuperkemény acélból készült, és tűhegyes volt. Végül majd ez is leválik a lövedékről. Amikor egy pályára állított rakéta újra behatol a föld légterébe, a zuhanás során sűrűvé váló levegő olyan súrlódási hőt idéz elő, amely felolvasztja az orkópot. Ezért fontos a világűrből visszatérő újra számára a hőpajzs megvédi a kabint attól, hogy szénné égjen. A szerkezet, amelyet az irakiak aznap éjjel megtekintettek, hasonló elven működött. Az acél orkúb megkönnyíti útját, amíg felfelé tart, de még a visszatérés előtt leválik. Ha a helyén maradna, az olvadó fény meghajlana és elgörbülne. Az zuhanó test meginogna, irányt évesztene, oldalt fordulna a levegőben és semmi végne. Az acélórót úgy tervezték, hogy a lövedék pályájának csúcspontján felrobbanjon, felszabadítva maga alatt egy rövidebb, tompább, karbonszából készült orkúpot. Dr. Gerald Bull annak idején megpróbált megvásárolni Bagdad számára egy északír céget a Lírfent. A csődbe jutott vállalat luxus sugárhajtású repülőgépek gyártásával próbálkozott, amelyeknek sok alkatrésze karbonszából készült. Dr. Bult és Bagdadot nem annyira luxusgépek érdekelték, mint a Lirfen karbonszál csévélő szerkezetei. A karbonszál rendkívül hőálló anyag, de nehéz megmunkálni is. A szenet először egyfajta gyapjúvá alakítják, aztán szállat készítenek belőle. Ezt a szállat számtalanszor átsodorják, később pedig formába helyezik, hogy a kívánt alakot elnyerje. Mivel a karbonszál létfontosságú a rakétagyártásban, és a gyártási technológia szigorúan titkos, az előállításához használatos gépek exportját mindig nagy figyelemmel kísérik. Amikor a brit szolgálat emberei tudomást szereztek a Lirfan gépeinek rendeltetési helyéről, az üzlet meghiúsult. Akkor mindenki biztosra vette, hogy Irak nem jut a karbonszárgyártás technológiájának a birtokába. A szakértők tévedtek. Irak mással próbálkozott, és ezúttal sikerrel járt. Sikerült meggyőznie egy légkondicionálókat és szigetelő anyagokat gyártó amerikai céget, hogy egy vezető iraki vállalatnak csévélésre alkalmas berendezést adjon el. Az iraki mérnökök aztán ezt otthon átalakították úgy, hogy karbonszállat lehessen tekercselni vele. Az ütközés csillapító és az orkúp hátsó része között kapott helyet dr. Szitki műve, egy kisméretű, hétköznapi küllemű, de tökéletesen működő atombomba. Az ágyúcső elvé működött, és lítium, illetve plutónium katalizálta azt a folyamatot, amelynek során a neutronok vihara beindította a láncreakciót. Dr. szitki művén belül bújt meg az igazi újdonság, egy gömb alakú és egy csőre emlékeztető idom. Együtt 35 kilót nyomtak, és dr. Jafar irányításával készültek. Mindkettő tiszta, dúsított, 235-ös tömegszámú urámból állt. A tömött fekete bajusz fette száj lassan mosolyra húzódott. Az elnök előre lépett, és végigfuttatta a mutatóját a fényesre törölt acélon. Működni fog? Tényleg működni fog? Suttogta. Igen, Szájid Ráisz, mondta a fizikus. A fekete barátsapkába bújtatott fej többször bólintott. Méltóak vagytok az elismerésre, testvéreim. A lövedék fából készült állványára táblát erősítettek. Csak ennyi állt rajta. Kapdat, Allah! Tariq Aziz hosszasan és komolyan fontolgatta, hogyan adja elnöket tudtára, ha megteszi egyáltalán, az amerikaiak fenyegetését, amelyet Genfben oly vágtak a fejéhez. Húsz éve ismerték egymást, és ez alatt a húsz év alatt a külügyminiszter kutyahűséggel szolgálta urát. Mindig mellé állt a bátpárban dúló hatalmi harcok idején, mindig távol tartotta magától a kéteit, hogy a Tikritiből származó férfi könyörtelensége nem ércélt, és mindig bebizonyosodott, hogy helyesen döntött. Együtt mászták meg a hatalom meredek emelkedőjét, amelynek tetején ott állt a titulus, a közelkelet ura, és egyikük mindig a másik árnyékába haladt. Az őszes, zömög Aziznak egyszerű vak engedelmességgel sikerült úrá lennie azon a kezdeti hátrányon, amit magasabb iskolai végzettsége és az általa beszélt két európai nyelv jelentett. Aziz másokra hagyta az erőszakoskodást. Jóváhagyással szemléte, ahogy azt mindenkitől el a száddám, hogyan hagyják végre az egyik tisztogatást a másik után. Látta, hogyan válnak csapatostul kegyvesztetté a hadsereg tisztjei és az egykor benfentes pártagok, és hogyan viszik el őket a kivégzésre. Ezt igen gyakran az Abu Gréb kínvallatói által okozott gyötrelmes órák előzték meg. Látta, hogyan távolítanak el és lőnek főbe kitűnő tábornokokat, akik próbáltak kiállni az embereik mellett, és tudta, hogy a valódi összeesküvők sokkal borzalmasabb halált halnak annál, amit ő el tud képzelni. Látta, hogyan szereli le, és alázza meg Saddam az Al-Jabri törzset, amelynek tagjai pedig valaha olyan erősek voltak a hadseregen belül, hogy egy újjal sem mert senki hozzájuk nyúlni. Látta, hogyan kényszerülnek engedelmességre a túlélők. Egy szót sem szólt, amikor a Saddam fértestvére Ali Hassan Maid, az akkori belügyminiszter elrendelte a kurdok lemészárlását. Nem csak Halabdzsában, hanem 50 másik településen is amelyeket bombázással, tüzérséggel és harci gázzal töröltek el a föld színéről. Tárik Aziz, mint mindenki más a Reisz holdudvarában, tisztában volt vele, hogy nincs hová mennie. Ha bármi történik urával, neki is örökre befellegzett. Ellentétben azokkal, akik közel kerültek a tróhoz, ő elég okos volt ahhoz, hogy ne higgyen a rezsim népszerűségében. Ő valójában nem az idegenektől tartott, hanem az iraki nép szörnyű bosszújától, ami akkor sújtana le rá, ha kikerülne Saddam védőszárnyai alól. Azon a január 11-i napon, miközben az Európából való visszatérése utáni rapportra várt, az volt a fő gondja, hogyan fogalmazza meg az amerikaiak üzenetét anélkül, hogy magára zúdítaná Saddam elkerülhetetlennek látszó haragját. Tudta, hogy a rajsz könnyedén hajlik majd arra, hogy ő, a külügyminiszter javasolt az amerikaiaknak mit tegyenek. A paranójában nincs semmi logika csak állati ösztön, amely néha jól dönt, néha meg rosszul. Hány ártatlan ember halt már meg a családjával együtt, csak mert a ráiszben valamilyen sugallat hatására gyanú ébredt iránta. Két órával később, amikor már a kocsia felé tartott, hihetetlen megkönnyebbüléssel ugyanakkor teljesen értetlenül mosolygott. Megkönnyebbülése gyorsan ment, elnöke nyugodnak és szívélyesnek bizonyult. Megértően hallgatta Tárik Aziz lelkes beszámolóját a Genfi küldetésről. Aziz elmondta, milyen széles körű szimpátiát tanúsítottak Irak vonatkozásában mindazok, akikkel beszélt, és hogyan terjed az Amerika ellenes hangulat a nyugati országokban. Saddam egyetértően bólintott, ahogy Tárik vádakkal halmozta el az amerikai háborús uszítókat, amint pedig a külügyminiszter saját felháborodását hangsúlyozva végül rátért arra, mit közöltve James Baker, a vihar egyszerűen elmaradt. Amíg az asztalnál ülők tüzes pillantásokat váltva háborogtak, Saddam Hussein tovább bólogatott és mosolygott. A külügyminiszter pedig azért mosolygott, miután távozott, mert a Raisz végül gratulált neki mindahoz, amit európai útján végzett. Úgy tűnt, nem számít az, hogy küldetése diplomáciai szemszögből nézve katasztrófa volt. Nem számít, hogy minden oldalról elutasítás volt a része, hogy vendéglátói fagyos udvariassággal fogadták, és hogy képtelen volt változtatni azon az eltökéltségen, amelyel a szövetségesek felsorakoztak országa ellen. Zavarodottságát az a pármondat okozta, amit a ráiz a meghallgatás végén ejtette Nem a nyilvánosságnak szánta, hanem kifejezetten a külügyminiszternek, miközben az ajtóhoz kísérte. Rafik, drága barátom, ne aggódj! Nem sokára meglepetésben részesítem az amerikaiakat. Nem, most még nem. De ha Beni al kábok megpróbálják átlépni a határt, nem gázzal vágok vissza, hanem az istenöklével. Tárik Aziz egyetérten bólintott, bár fogalma sem volt, miről beszél a Rajsz. Aztán 24 órával később megtudta. Január 12-ének reggelén, a július 14-e és a Kindi utca sarkán álló elnöki palotában sor került a forradalmi tanács utolsó teljes ülésére. Egy héttel később az épületet porig bombázták, de addigra a madárka már régen kirepült a kalitkából. A megjelenésre való felszólítás szokás szerint az utolsó pillanatban érkezett. Nem számított, milyen magasra mászott valaki a ranglétrán, nem számított, mennyire megbízható az illető. Szaddám néhány családtagján, kitüntetett bizalmasán és személyi testőrén kívül soha senki nem tudta pontosan, hogy a nap melyik órájában hol tartózkodik a vezér. Hogy Szaddám hét igen komoly merénylet után még mindig életben volt, azt annak köszönhette, hogy megszállottja volt a saját személyes biztonságának, amelyet nem bízott sem az elhárításra, sem Omar Hatip titkos rendőrségére, se a hadseregre, de még a köztársasági gárdára sem. A feladat az Amn áll jutott. Igaz ugyan, hogy fiatalok voltak, legtöbbjük éppen kilépett a korból, de fanatikusak és a végletekig hűségesek voltak. Parancsnokuk maga Rice fia, kusály volt. Egyetlen összeesküvő sem tudhatta soha, mikor, milyen járművön és útvonalon halad majd a rice a katonai támaszpontokon és ipari létesítményekben tett látogatásai mindig váratlanok voltak, még a saját embereinek is. Még Bagdadon belül is állandóan ide-oda cikázott, néha napokat töltött a palotában, máskor visszavonult a Rásit Hotel mögött és alatt ásott bunkerébe. Minden elételt, ételt előzőleg meg kellett kóstolni, és ezt a feladatot a szakács elsőszülött fiára bízták. Minden italt zárt palacból töltöttek ki. Azon a reggelen a forradalmi tanács minden tagjának speciális hírvívő kézbesítette a tanácskozásra szóló meghívót, mindössze egy órával a kezdés előtt. A legcsekélyebb idősen maradhatott így egy merénylet előkészítésére. A limuzinak befordultak a kapun, megszabadultak utasaiktól és egy elkülönített parkolóba gördültek. A forradalmi tanács minden tagja áthaladt egy fémdetektorkapun, fegyverüket tilos volt magukkal vinniük. 33-an gyűltek egybe a tágas tárgyalóterem T alakú asztala körül. 8 a T felső száránál ültek, a középen álló üres trón két oldalán. A többiek a té hosszabbik szárán, egymással szemben foglaltak helyet. A jelenlévők közül heten voltak vérségi kapcsolatban a Ráisszal, hárman pedig házasságuk révén kerültek vele rokonságba. Ők és még 8 jelenlévő származott Tikritből, vagy annak közvetlen környékéről. Mindannyian régóta a bárt pár tagjai voltak. A 33-ból tizen miniszterek voltak, kilencen pedig a hadsereg vagy a légierő erő tábornokai. Szádi Tumach Abbas, a köztársasági gárda korábbi parancsnoka épp aznap reggel kapta meg hadügyminiszteri kinevezését, és most sugárzó arccal ült az asztal asztalfőn. Abdal Jabir sensált váltotta föl tisztében, azt a renegát kurdot, aki már régóta egy tábor cseresznyézett saját népének lemészárlójával. A hadsereg tábornokai közül ott volt Mustafa Rádi a gyalogságtól, Faruk Rida tűzérségtől, Ali Mószili a műszakiaktól és Abdollah Kádiri a harckocsizóktól. Az asztal túlsó végén ült a hírszerzés gépezetét irányító három férfi, a tengeren túli ügyekért felelős dr. Ubaidi, a kémelhárítást vezető hasszár Ramáni és a titkos rendőrség főnöke Omar Hatib. A ráisz beléptekor mindenki felállt és tapsolni kezdett. Saddam elmosolyodott, helyet foglalt, intett nekik, hogy leülhetnek, és beszélni kezdett. Nem azért gyűltek össze, hogy bármit is megvitassanak, hanem azért, hogy meghallgassák, amit mond. Csak Szaddán vején Hussein Kámila nem látszott, hogy meg lenne lepve, amikor a ráis mondandójának lényegéhez ért. A 40 perces beszéd után, amelyben a vezetése alatt kivívott győzelmek töretlen sorozatát ecsetelte, bejelentette a hírt, s ekkor döbben csend ülte meg a termet. Azzal mindenki tisztában volt, hogy Irak évek óta próbálkozik. Hihetetlennek tűnt, hogy most, a háború küszöbén értékel az eredményt, mégpedig a technológiának olyan területén, amely a világon mindenhol félelmet keltett, és még az erős és hatalmas Amerikát is megremegtette. Isteni közbeavatkozás. De az istenség nem a mennyben lakott, ott ült közöttük, és csendesen mosolygott. A már előre értesített Hussein Kámil emelkedett fel, hogy megkezdje az ovációt. A többiek szinte tülekedve követték példáját. Mindenki attól félt, hogy ő ugrik talpra legkésőbb, vagy az ő tapsa hallatszik a legkevésbé. És persze senkinek nem akaródzott elsőként abba hagyni. Amikor hasszár ramáni a kémelhárítás művelt, nagyvilági vezére két órával később visszatért az irodájába, mindent lesöpört az íróasztaláról, elrendelte, hogy senki ne zavarja, és egy csésze erős fekete kávéval leült az asztalhoz. Gondolkodnia kellett, mégpedig erősen. A többiekhez hasonlóan őt is megrázta a hír. A közel egyensúly egy pillanat alatt megváltozott, de erről senki nem tudott. Miután a Rice egy csodálatos kézmozdulattal rosszallását kifejezendő beszüntette az ovációt és folytatta az elnöklést, mindenki a hallgatás mellett döntött. Ezt ramáni meg is értette. A viharos eufória ellenére, amely körbevette őket, miközben elhagyták a termet, és amelybe odaadóan ősbekapcsolódott, bekapcsolódott, komoly bajt sejtetett. Egy ilyen eszköz hajtófát sem ér, ha nem tudnak róla az ember barátai, de még inkább az ellenségei. Pedig a potenciális ellenfél csak ebben az esetben alázkodik meg, és közelít barátként. Egyes országok, amelyek kifejlesztették a fegyvert, egyszerűen úgy jelentették be a tényt, hogy végrehajtottak egy jelentős atomkísérletet, és hagyták, hogy a világ levonja a tanulságot. Mások, például Izrael vagy Dél-Afrika csak utaltak arra, mi van a birtokukban, de ezt hivatalosan soha nem erősítették meg. A többi országra és különösképpen szomszédaikra bízták a találgatást. Ez a módszer néha igen hatásosnak bizonyult. A jó képzelőerő önmagában is óriási riadalmat képes kelteni. Ugyanakkor Ramáni meg volt róla győződve, hogy ez Irak esetében egyszerűen nem működne. Ha igaz volt is, amit hallott, senki sem fogja elhinni Irak határain kívül. Persze egyáltalán nem volt biztosabban, nem újabb trükke az egész, amelyet arra szántak, hogy alapot teremtsenek néhány újabb kivégzésnek, amennyiben a dolog kiszivárog. Irak egyedül úgy használhatja megfélemlítésre a bombát, ha bebizonyítja a létezését. A Ráisz azonban éppen most közölte, hogy ez nem áll szándékában. És emellett egy ilyen állítást igazolni természetesen roppant problematikus. Szóba sem jöhet, hogy hazai földön hajtsanak végre kísérletet, ez teljes őrültség. Útnak indítani egy hajót messze az indiai óceán felé? Magára hagyni és ott végrehajtani hajtani a tesztet? Igen, ez korábban elképzelhető lett volna, most semmiképpen. Minden kikötő, szigorú blokád alatt árt. Persze meghívhatnák az ENSZ-Bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Bizottságának szakértőit, hogy folytassanak le egy vizsgálatot, és győződjenek meg róla, hogy Irak nem hazudik. Végül is a bizottság egy évtizede majdnem minden évben tiszteletét teszi Irakban, és mindannyiszor tökéletesen félrevezetik. Most hogy az ország kézzelfogható bizonyítékkal rendelkezik, hinniük kellene saját szemüknek és saját vizsgálati eredményeiknek, szállni bánni korábbi naivitásukat és beismerni az igazságot. Ramáni mégis azt hallotta az előbb, hogy ezt a lehetőséget hivatalosan elvetették. Vajon miért? Talán hazugság az egész? Látán a Rajsz valami mást forgat a fejében. És ami még fontosabb, mit tartogat a helyzet Ramáni számára? Hónapok óta arra számított, hogy Saddam Hussein csörtetve indul egy háború felé, amit nem fog tudni megnyerni, s ez most a helyzet. Ramáni azzal számolt, hogy irak veresége utána az amerikaiak előidézik Saddam Hussein bukását, ő maga pedig az USA által pénzelt utódállam élére kerül. A dolgok most megváltoztak. Rájött, időre van szüksége, hogy rendezze gondolatait, és kitalálja, hogyan játsza meg ezt a meghökkentő új lapot. Aznap este, miután sötétbe borult a város, jel tűnt fel a keresztény negyedben, a Szent József Kaldeus templom mögött álló falon. Egy oldalára döntött nyolcasra hasonlított. Bagdad polgárai rettegtek. Bár az iraki rádió megállás nélkül zúdította rájuk a propagandaadásokat, és sokan vakon hittek abban, amit szajkóztak nekik, mások csendben a BBC arab nyelvű nemzetközi híreit hallgatták, amelyet Londonban készítettek, de Ciprusról sugároztak, és tudták, hogy a Benny Nagyik igazat beszélnek. Közeleg a háború. A városban az volt az általános vélekedés, hogy az amerikaiak először szőnyekbombázással sújtják majd balutatot. Ezt a véleményt még az elnöki palotában is osztották. Óriási számú polgári áldozatra számítottak. A vezetés egyetértett ezzel, de nem aggódott a dolog miatt. Úgy számítottak, hogy világszerte visszatetszést kelt, ha Amerika ilyen nagyszámú polgári lakost mészárol le otthonában. Az Egyesült Államok majd kényszerűen meghátrált, és kivonul Irakból. Ezért engedték meg, hogy a külföldi sajtó még mindig ilyen nagyszámú újságíróval képviseltesse magát, sőt, a tudósítókat kifejezetten bátorították arra, hogy megszállják a rásít hotel. Az őrök készen álltak arra, hogy a külföldi tévékamerákat a helyszíre irányítsák, mihelyt kezdetét veszi a mészállás. Ez a szövevényes elképzelés nem hatott Bagdad polgáraira. Sokan már elmenekültek. A nem iraki állampolgárok a jordániai határ felé indultak, hogy csatlakozzanak a Kuwaitból öt hónapja özölő menekült áradathoz, az irakiak pedig vidéken kerestek menedéket. Senki, még az Amerikában és Európában a tévékészülékeik előtt gyökeret eresztett milliók sem sejtették, milyen fejlett technika áll a Riadban a siránkozó Chuck Harner rendelkezésére. Akkor még senki sem képzelte volna, hogy a legtöbb célpontot olyan listáról választják majd ki, amelyet műholdas felvételek alapján állítottak össze, és hogy olyan lézerirányítású bombákkal semmisítik meg őket, amelyek ritkán esnek olyan helyre, ahová nem szállják őket. Azt viszont jól tudták a bagdadiak, hiszen a BBC által összeszedett hírek lassan eljutottak a bazárokba és a piacokra, hogy a január 12-én éjféltől számított négy nap után lejár az ultimátum határideje, és jönnek az amerikai bombázók. A város csendben várakozott. A komótosan karikázó Mike Martin elhagyta a Súrja utcát, és hátulról megkerülte a templomot. A fal mellett elhaldva látta a krétajelet, és továbbhajtott. A sétány végében fékezett, leszállt a bicikliről, és egy ideig igazgatta a láncot, miközben azt figyelte, lát-e maga mögött mozgást. Nem látott. Nem hangzott fel a titkos rendőrök lépteinek zaja, és nem búkadtak föl fejek a háztetők peremé visszabiciklizett, a kinyújtott kezében tartott nedves rongyal letörölte a jelet, és tovább haladt. A fektetett nyolcas azt jelentette, hogy az üzenet az Abu Nubász utcában álló egyik ház téglája mögött várja. Az utca a folyópartól húzódott, úgy egy kilométernyire. Ezen a környéken játszott gyerekkorában, Hassan Ramánival és Abdel Kerim Badrival együtt nyargalt végig a rakparton, ahol az utcai árusok tevekóró parazsa fölött sütötték és árulták a járók előknek a mennyei ízű, mazgúfot, a tigrisben élő ponyból készült porhanyós szeleteket. Most a boltok zárva voltak, a teázók redőnyeit lehúzták, csak kevesen sétáltak a rakparton. A nyugalom jó szolgálatot tett Martinnak. Az abu Nuwasz túlsó végében megpillantotta az amám civíruhás embereinek egy csoportját, de azok ügyet sem vetettek a fellakra, aki gazdája ügyeit intézendő kerekezik valahova. Martin felderítette a látványuk az amám elég ügyetlen volt. Ha le akarnának csapni egy postaládára, nem állítanának embereket ilyen feltűnő módon az utca végére. A civilruhás rendőrök jelenléte rossz kísérlet volt csupán. Hiába való próbálkozás, hogy jelenlétükkel demonstrálják erejüket. Az üzenetet a helyén találta. Egy pillanat alatt visszatette a téglát, az összehajtott papírt pedig az alsónadrágjába csúsztatta. Percekkel később már a Tigrisen átívelő Arár hídó járt, elhagyta Ruszálfát, és karcs felé tartott, aztán tovább a szovjet diplomata Mansúri házához. Az érkezése óta eltelt 9 hét alatt jól berendezkedett a fallal körülkerített villában. Az orosz szakácsnő és a férje rendesen bánt vele, ő pedig felszedett valamit a konyhanyából. Minden nap friss áruért indult, ez jó álca volt arra, hogy valamennyi postaládát szemmel tartsa. 14 üzenetet közvetített a láthatatlan Jerikónak, és 15 kapott tőle. 8 alkalommal tartóztatta fel az amám, de mindannyiszor útjára engedték, miután tapasztalták alázatos modorát, szemügyre vették bicikliét, zöldséggel, gyümölcsel, kávéval, fűszeráruval megrakott kosarát, és látták nyilvánvaló szegénységét. Nem tudhatta ugyan, milyen háborús tervek fogalmazódnak meg Riádban, de az összes Jerikónak szánt kérdést le kellett írnia arabul, miután meghallgatta a beérkező üzeneteket, és Jerikó üzeneteit is el kellett olvasnia ahhoz, hogy sűrített adás formájában eljutassa őket Simon Pexmennek. Katona volt, így csak találgatni tudott, de szerinte a Jerikó által szállított hadi és politikai természetű információ felbecsülhetetlen értékkel bírt egy Irak megtámadására készülő tábornok számára. Már korábban szerzett a kunyhóba egy olajkályhát és egy petróleumlámpát, amivel be tudott gyújtani. A piacon vásárolt vászonzsákokból került függő, minden ablakra, a lépések alatt megcsikorduló kavics figyelmeztette, ha bárki közeledett az ajtóhoz. Aznap este hálás volt, hogy visszatérhet otthon a melegébe. Bereteszelt az ajtót, ellenőrizte, hogy a függönyök tökéletesen elfedik az ablakokat, meggyújtotta a lámpáját és nekilátott, hogy elolvassa Jerikó legfrissebb üzenetét. A szokásosnál rövidebb volt, de ez nem csökkentette a jelentőségét. Martin kétszer is elolvasta, hogy meggyőződjön, jól érte még a rabul. Jézusom, morogta, és felszedte a padlólapokat, hogy hozzáférjen a magnóhoz. A félreértések elkerülése véget lassan és tagoltan olvasta fel az üzenetet, először arabul, majd angolul is. Azután bekapcsolta a gyorsítógombot, és az perces üzenetet másfél másodpercesre rövidítette. Húsz perccel múlt éjfél, amikor elküldte. Simon Peckman tudta, hogy aznap éjjel 0 óra 15 és 0 óra 30 között üzenete érkezhet, így elhatározta, hogy nem fekszik le. Éppen az egyik rádióssal kártyázott, amikor befutott az adás. A második rádiókezelő érkezett a hírekkel, egyenesen a kommunikációs teremből. Jobb, ha magad is meghallgatod, most rögtön Simon, mondta. Bár az SIS riádi műveletében négynél jóval több ember vett részt, Jericho irányítását olyannyira titkosan kezelték, hogy csak Paxman, a helyi főrezidens Julian Gray és a két rádiós tudott a létezéséről. Azt a három szobát, amelyben ők dolgoztak, Gyakorlatilag elszigetelték a villa többi részétől. Simon Paxman a rádiós kunyhóban egy hálószobából átalakított helyiségbe hallgatta meg a felvételt. Martin először a rabul beszélt, kétszer felolvasta Jerikó kézzel írót üzenetét, kétszer pedig saját fordítását. Miközben Martin hangját hallgatta, Paxman úgy érezte, hogy hatalmas, hideg szorítja össze a gyomrát. Nagy baj történt, nagyon nagy baj. Képtelenség volt, amit hallott. A másik két férfi csendben állt mellette. – Ő az? – kérdezte Pexme sürgetően, amikor az üzenet véget ért. Először arra gondolt, hogy Martint elkapták, és a hang egy szélhámos hangja. – Ő az. Kétszer is ellenőriztem a mintát. Minden beszédnek különbözik a tónusa, a ritmusa, más a lejtése, és másképp váltakoznak benne a magas és a mély hangok. Ezeket oszcilloszkóp segítségével egy képernyőn kivetített vonalá lehet redukálni, hasonlóan a szívklinikákon működő EKG monitorokhoz. Minden egyes ember hangja különbözik a másikétól, bármilyen jól próbálják imitálni. Mike Martin hangját rögzítették egy ilyen készüléken, mielőtt Bagdadba indult. Ugyanez lett a sorsa a Bagdadból küldött üzeneteinek is, arra az esetre, ha lassítás, gyorsítás folyamán, vagy a magnó torzítása és a műholdas átvitel miatt érthetetlenné válna a szöveg. Az a hang, amit aznap éjszaka hallottak, megegyezett az előre felvett mintával. Martin beszélt, nem más. Paxman másodszorban attól tartott, hogy Martint elkapták, megkínozták, átfordították, és most kényszer hatása alatt beszél. Aztán, mint nagyon valószínűtlen elvetette az ötletet. Léteztek előre megbeszélt szavak, hosszabb, rövidebb szünetek, egy-egy köhintés, amelyek mind azt a célt szolgálták, hogy figyelmeztessék a riádi hallgatóságot. Az ügynököt, aki beszél, elkapták. Mellesleg Martin az előző üzenetet mindössze három nappal korábban küldte. Lehet, hogy az iraki titkos rendőrség brutális, de semmiképpen sem gyors, Martin pedig keményegén. Egy összetört és egy ilyen sebességgel átfordított ember beszéde rosszul hallható, gyötrelmesen kipréselt szöveg lenne, és ezt könnyen észre lehetne venni. Ez viszont azt jelentette, hogy Martin az semmi baj, és hogy pontosan azt az üzenetet olvasta fel, amit aznap este Jerikótól kapott. Így más lehetőségeket kellett számításba venni. Vagy van Jerikónak, vagy téved, vagy hazudik. Kerítsétek elő julian mondta Paxman az egyik rádiósnak. Ahogy a férfi elindult a lépcsőn, hogy kirángassa ágyából a brit főrezerzést, Paxman amerikai kollégája Chip Barber otthoni számát tárcsáztak. Chip, jobb, ha azonnal megmozdítod a hátsó feledés idejös, mondta neki. A CIA embere hamar magához tért álmából. Volt valami az angol hangjában, ami azt súgta neki, hogy most nincs ide az álmos évődésre. Gond van, öreg fiú? Innen nagyon úgy néz ki, vallotta be Pexman. Barber 30 perc alatt átszelte a várost, és pizsamájára húzott pulóverben, meg nadrágban lépett az SIS házába. Hajnali két óra volt. Addigra Pexmannek megvolt a felvétel angol és arab nyelvű változata is, kiegészítve egy két nyelvű írott verzióval. A két rádiós, Évekig dolgoztak a közelkeleten, folyékonyan beszélt arabul, megerősítették, hogy a fordítás pontos. Ezt nem gondolhatja komolyan, suttogta a barber, miután végighallgatta a kazettát. Paxman még egyszer átfutotta az adatokat, amelyek Martin hangjának eredetiségét voltak hivatva bizonyítani. Néz Simon, itt arról van szó, hogy Jeriko azt jelenti, amit szerinte Saddam ma reggel, bocsánat, tegnap reggel mondott. Van esélye, esély, hogy Saddam hazudik. Mindannyian tudjuk, hogy úgy hazudik, ahogy levegőt vesz. Akár hazudott, akár nem, ezt az ügyet nem lehet riádból elintézni. Az SIS és a CIA helyi irodái ellátták ugyan tábornokaikat a Jerikótól származó taktikai, mi több stratégiai információval, de a politikai jellegű hírek Londonban és Washingtonban kötöttek ki. Barber az órájára nézett. Washingtonban este hétre járt az idő. Most már a koktéljukat kevergetik, mondta. Jó erősre csináljátok, fiúk. Ezt most azonnal eljutatom lenglibe. Londonban az asztalon a kakó és a kifli, mondta Paxman. Én a Szentcsőrinek küldöm. Hadrágódjanak ezen is. párbert távozott, hogy eljutassa B. Stuartnak az üzenet egy erősen kódolt változatát. Az adás kozmikus besorolást kapott, ez volt a legkomolyabb sürgősségi fokozat. Azt jelentette, hogy bárhol van Stuart, a rejtjelezők előkerítik és megmondják neki, hogy kerüljön egy biztonságos vonal közelébe. Paxman ugyanezt a merényletet követte el Steve Lang ellen, őt az éjszaka közepén velik majd fel, hogy hagyja ott a meleg ágyat, és induljon a fagyos éjszakába a Londonba. Paxmannek még egy utolsó dolga maradt, és ezt el is végezte. Martinnak volt egy kizárólag üzenetfelvételre fenntartott időpontja, hajnali négykor. Paxman ébre maradt addig, és rövid, de velős üzenetet küldött pagdadi emberének. Az üzenet úgy szólt, hogy Martin további értesítésig maradjon távol mind a hat postaládától. Biztos, ami biztos. Kerim, a jordániai diák lassan, de biztosan haladt előre Fraulein Edith Hardenberg meghódításában. A nő megengedte neki, hogy fogja a kezét, miközben Bécs-Ódon utcán sétáltak, és talpuk alatt recsegett a fagyosját. Edith még azt is bevallotta magának, hogy kellemesnek találja a készfogást. Január második hetében sikerült két jegyet szereznie a Búrteáterbe, Kerim fizette ki őket. A darabot grillpártszer írta. Gégez und Zen Ring volt a címe. Mielőtt beléptek volna, Edith izgatottan magyarázta, hogy a mű egy öreg királyról szól, akinek több fia van. Az örökli majd a tront, akire gyűrűjét hagyományozza. Kerim megigézetten ülte végig az előadást, aztán kérdéseket tett fel a szöveggel kapcsolatban, amelyet az előadás alatt is állandóan böngészett. A szünetben Edith boldogan megválaszolta minden kérdését. Később Abi Hercog azt mesélte Barcilájnak, hogy az egész olyan izgalmas volt, mint amikor valaki azt figyeli, hogyan szárad a festék. Teljesen be vagy szűkőve, mondta almoszat helyi főnöke. Semmi érzéked a kultúrához. Nem azért vagyok itt, hogy kultúrálódjak, mondta Abi. Akkor sincs más hátra, fiam. Kik kell bírni. Vasárnap Edith, aki hithű katolikus volt, a fótív kírhébe ment a reggeli misére. Kerim elmagyarázta, hogy mivel ő muzulmán nem tarthat vele, de megvárja a tér túloldalán lévő kávézóban. Később, amikor már a kávé mellett üldögéltek, ezt Kerim szándékosan feljavította egy adag snapsal, és Edith arcán nem sokára piros rózsák nyíltak, a férfi elmagyarázta neki, miben hasonlít és miben különbözik a kereszténység és az észlám. Beszélt neki az egy igaz Isten imádatáról, a pátriárkák és proféták műveiről, a szentkönyvek és az erkölcsi példázatok tanításairól. Edith félelmetesnek találta, ugyanakkor el volt bűvölve. Arra gondolt, vajon veszélybe sodorja a lelkének halhatatlanságát azzal, ha végighallgatja, amit a férfi mond. Arra viszont örömmel jött rá, hogy tévedett, amikor azt hitte, a muzulmánok báványok előtt hajlonganak. Jó lenne együtt vacsorázni mondta kerém három nap múltán. Nos, valóban, de túl sokat költ rám, felelt Edith. Örömmel töltött el, hogy a fiatal arcot nézheti, és belepillanthat a lágy, barna szemekbe. Közben persze minduntalan figyelmeztette magát, hogy a köztük lévő tíz év korkülönbség mindenfajta kapcsolatot nevetségessé tesz, ami több, mint plátói barátság. Nem étteremben. Hát akkor hol? Nem főzne valamit Edith. Tud főzni? Igazi bécsi ételeket? Edit elbőrösödött a gondolatra. Minden este, ha csak nem ment egyedül hangversenyre, szerény harapnivalót ütött össze magának a kis alkófban, amely egyúttal ebédlő is szolgált. De igen, úgy gondolta, hogy tud főzni. Csak olyan régen próbálta már. Mellesleg érvelt magában, Kerim olyan sokszor vitte magával drága éttermekbe, és rendkívül jól nevelt, tudó fiatalember. Nem lenne abban semmi rossz. Igen, csak alulértékelnénk a dolgokat, ha azt mondanánk, hogy Jerikónak január 12-éről 13-ára viradó éjszaka küldött üzenete megrökönyödést keltett egyes londoni és washingtoni hírszerzőkörökben. Közelebb áll az igazsághoz, ha féken tartott pánikról beszélünk. Az egyik gond az volt, hogy igen kevés ember tudott Jerikó létezéséről és még kevesebben értesültek küldetésének részleteiről. Lehet, hogy az, akire tartozik, elve megszállottan, netán affektáltal hangzik, mégis jó oka van annak, hogy olyannyira tartják magukat hozzá. Minden kémszervezet kénytelen olyan ügynököt alkalmazni, aki nagy kockázattal járó helyzetben dolgozik. Ilyenkor nem lehetnek tekintettel arra, milyen alávaló az illető emberi tulajdonságait tekintve. Nem az volt a baj, hogy Jerikó nyilvánvalóan zsoldos, nem pedig fenkölt gondolkodású filozófus. Nem számított az sem, hogy cinikus módon elárulja hazáját és kormányát. Az iraki kormányt amúgy is undorító társaságnak tartották, így csak arról volt szó, hogy egy szakadár egy másik csoportnak dolgozik. A dolog lényege az volt, azon kívül, hogy a Jerikó által szállított információ szövetséges életeket menthet meg a harcok során, hogy az ügynök rendkívüli értékkel bírt, és az őt futtató mindkét ügynökség csak keveseket avatott be létezésének titkába. Egyetlen minisztert, politikust, közalkalmazottat vagy katonát sem értesítettek formálisan semmiféle jerikóról. Az általa szolgáltatott adatokat ennek megfelelően sokféle módon álcázták. Egész sor fedősztorit találtak ki abból a célból, hogy megmagyarázzák, honnan származik az információ áradat. A katonai jellegű adatok eszerint szerint a Kuwaiti hadszintérről dezertáló iraki katonáktól eredtek, köztük egy nem létező őrnagytól, akit egy titkos hírszerző központval hallgattak ki a közelkeleten keleten de arábia határain kívül. A tömegpusztító fegyverekre vonatkozó tudományos és technikai adatokat egy iraki tudósnak tulajdonították, aki a britek oldalára állt és beleszeretett egy angol lányba, miután megszerezte diplomáját a londoni Imperial College-ban, másodszorban pedig azoknak a mérnököknek, akik 1985 és 1990 között irakban dolgoztak. A politikai jellegű információról elhitették, hogy az Irakból kiáramló menekültektől és a megszállt kuvaiból sugárzott titkos rádióüzenetek révén jutottak hozzá, nem is beszélve a pompás Szijintről és Elintről. Ezek a lehallgatásos hírszerzést és az elektronikai hírszerzést jelölik. Az előbbi módszerrel telefonbeszélgetést, élőbeszédet hallgatnak le, az utóbbi során a rádióantennákra állnak rá. De hogyan magyarázzanak egy olyan jelentést, amely Szaddám saját szavait idézi? Bármilyen különös volt, amit mondott, mégiscsak a saját palotájában hangzott el egy zár tanácskozáson. Hogyan kerülhetik el, hogy be kelljen vallaniuk, beépített ügynökük van Bagdad legfelsőbb köreiben? Egy ilyen beismerés óriási veszélyt rejtett magában. Egyrészt ott a szivárgás. Valami mindig kiszivárog. Szivárognak a kormányiratok, szivárognak a köztisztviselők feljegyzései, és szivárognak a különböző osztályok egymásnak küldött anyagai. Ami a hírszerzés világát életi, a politikusok a legrosszabbak. A rémálomhoz hasonlatos, ahogy mindent kifecsegnek a feleségüknek, a barátnőiknek, a barátaiknak, a fodrászuknak, a sofőrüknek és a csaposnak. Képesek bizalmas dolgokról beszélgetni, miközben egy pincér hajol az asztaluk fölé. Mindemellett ott voltak a brit és az amerikai írott és elektronikus sajtó öreg rókái, akiknek olyan szimatuk volt, hogy hozzájuk képest a Scotland Yard és az FBI emberei lassú felfogású alakoknak számítottak. És ezeknek kell eladni Jerikó történetét anélkül, hogy bevallanák az ügynök létezését. Végül Londonban és Washingtonban még mindig százával voltak iraki diákok, néhányan közülük minden bizonyal a dr. Ismail Ubaidi féle muhabarát szolgálatában készen arra, hogy jelentsenek bármit, amit látnak vagy hallanak. Nem csak az volt a gond, hogy valaki név szerint leleplezheti Jerikót, ez amúgy lehetetlen lett volna. De elég a leghalványabb utalás arra, hogy olyan információ szivárgott ki Bagdadból, aminek nem lett volna szabad, és a ramáni kémelhárító gépezete hosszasan túlórázik majd, hogy felderítse és azonosítsa a hírforrást. Jerikó a legjobb esetben is önvédelemre kényszerül, bezárkózik és elhallgat, a legrosszabb esetben pedig elfogják. Miközben folytatódott a visszaszámlálás a légi háború kezdetéig, a két szervezet újra felvette a kapcsolatot korábbi atomfizikai szakértőivel, arra kérve őket, hogy gyorsan értékeljék újra a már rendelkezésre álló információt fennáll annak a lehetősége, hogy Iraknak nagyobb és gyorsabb izotóp elválasztó berendezése van annál, mint azt korábban gondolták. Nagy-Britanniában a Harwelli és az Aldermastoni szakértők véleményét kérték ki újra. Amerikában a Sandiai, a Lawrencei, a Livermorei és a Los Alamosi tudósokét. A Livermorei Z-osztályra, amely folyamatosan figyeli a III. világban zajló folyamatokat, különösen nagy nyomás nehezedett. A szakértők meglehetősen ingerülten ismételték meg korábbi álláspontjukat. Vegyük a legrosszabb esetőséget, mondták. Tegyük fel, hogy nem egy, hanem két gázdiffúziós centrifuga működik, és nem egy, hanem két teljes éven át. Képtelenség, hogy Irak elő tudja állítani annak a 235-ös uránnak legalább a felét, ami egyetlen középhatótávolságú rakétához szükséges. A két hírszerző csoportnak most számos lehetőséget kellett számításba vennie. Szaddám tévedett, mert hazudtak neki. Következtetés? Valószínűtlen. A felelősök életükkel fizetnek, ha ilyen gyalázatot követtek el a Ráis ellen. Szaddám valóban ezt mondta, de hazudott. Következtetés? Éppenséggel elképzelhető. Hogy bátorságot öntsön csüggedő és nyugtalankodó támogatóiba. De miért csak a hozzá legközelebb álló fanatikusokkal közli a hírt, akik nem csüggednek és nem is nyugtalankodnak? A bátorság csöpögtető propaganda a tömegeknek való, meg a külföldnek. Érthetetlen. Szaddám nem mondta. Következtetés, az egész jelentés hazugságokból szőtt zagyvaság. Másodlagos következtetés, Jerikó hazudott, mert csak a pénz lebeg a szem előtt, és azt gondolja, hogy a háború közelettével az ő ideje hamarosan lejár. Egy millió dollárt írt az árcédulára, aztán kitalálta hozzá az árut. Jerikó azért hazudott, mert leleplezték, és mert mindent bevallott. Következtetés, szintén elképzelhető, de ez a változat óriási személyes kockázatot jelent a bagdadi ember számára, amennyiben fenntartja a kapcsolatot. Ezen a ponton a CIA kemény kézzel átvette a kormánykereket. Lenglinek az akció szponzorának erre minden joga megvolt. Mindjárt vázolom a dolog anyagi részét, Steve, mondta Bill Stuart Steve Lengnek január 14-én az egyik biztonságos vonalon, amely a cia ét kötötte össze a Century House-szal. Szaddám téved vagy hazudik, esetleg Jerikó téved vagy hazudik. Bárhogyan is legyen, Amerika nem tesz egymillió zöld hasút egy bécsi bankba ezért a szemétért cserébe. Mondd Bill, nem lehet, hogy egy valamiről elfeledkeztünk, következésképpen a dolog stimmel? Mi lenne az? Hogy Szaddám tényleg ezt mondta és igazat beszélt? Semmiképpen. Ez egy itt a piros hol a piros trükk. Nem dőlünk be neki. Ide figyelj, Jeriko kilenc héten át nagyszerűen tette a dolgát, még akkor is, ha most mindent újra kell ellenőriznünk, amit szállított. A felét már megnéztük, és jó anyag. De ezzel az utolsó jelentéssel nagyon elcseszte. Úgy gondoljuk, hogy itt véget ér a kapcsolat. Nem tudjuk miért, de a bölcsesség egészen a hegy tetejéről érkezett. Nekünk gondjaink lesznek ebből, Bill. Tudom, öreg fiú, éppen ezért hívlak most. Csak néhány perce fejeződött be a megbeszélés az igazgatóval. Lehet, hogy Jerikót elkapták, és mindent kitálalt a fajankóknak, de az is lehet, hogy a helyén van. Csak hogyha megtudja, hogy nem küldjük el neki az egymillió dollárt, gondolom nagyon morcossá válik. Ez pedig rossz hír az embereteknek ott Bagdadban. Szintiszta profi mi? A legprofibb. És pokolibától. Akkor hozt ki onnan Steve, de gyorsan. Azt hiszem, ez kell tennünk, Bill. Kösz a tippet. Kár érte, jó kis művelet volt. A legjobb, már még tartott. Stewart letette a kagylót. Leng felment az emeletre, hogy beszéljen szörkolinnal. Egy órán belül megszületett a döntés. Január 15-ének reggelére minden repülős, amerikaiak, angolok, franciák, olaszok, szaudiak és kuwaitiak tudta, hogy háborúba indul. A jelek arra mutattak, hogy a politikusok és a diplomaták nem tudták elejét venni a háborúnak. A nap folyamán minden légi egységet teljes harckészültségbe helyeztek. A hadműveletek idegócának három hely kínálkozott Riádban. A riádi, katonai légi támaszpont külterületén állt egy légkondicionált sátrakból álló tábor, amelyet a sátorvásznakon zöld zöldfény miatt csak úgy neveztek, a pajta. Ez volt az első szűrőpont, amelybe hetek óta ömlött a légi hírszerzés által készített felvételek áradata. Ezek száma az elkövetkező hetekben két háromszorosára szorosára növekedett. A pajta végterméke a számos felderítő repülés által szolgáltatott legfontosabb képi információ szintézise, Ezután másfél kilométert utazott a szaudi királyi légierő főhadiszállására, amelynek jó részét a légierő központja a Centav foglalta el. A hatalmas, szürke foltos beton és üveg létesítmény 150 méter hosszú, cölöpökön nyugvó épület volt. A fő teljes hosszában alápincézték, és itt a föld alatti szinten kapott helyet a Centaf. Az alaksor mérete ellenére szűkében voltak a helynek így még az autóparkolói zsúfolásig telt zöld sátrakkal és lakókocsikkal, ahol a képek további elemzésen estek át. Az alaksorban kapott helyet a létesítmény lelke, az Egyesített Képelemző Központ is. 250 különböző rendű, rangú, brit és amerikai elemző dolgozott ebben az egymásba nyíló termekből álló labirintusban, egészen a háború végéig. Ez volt a fekete lyuk. A fekete lyuk elméletben csak Harner tábornok a szövetséges légierő parancsnokságának irányítása alatt állt, de mivel ő gyakran rendelték a szintén másfél kilométernyire lévő hadügyminisztériumba, leginkább helyettese, Buster Glassan tábornok látta el ezt a feladatot. A háború előkészítői a fekete lyukban naponta, sőt óránként használták az alapcélpontok gyűjteményét, amely felsorolt és térképen ábrázolt minden szórásra kijelölt iraki létesítményt. Ebből a dokumentumból született minden egyes parancsnok, hírszerző és hadműveleti tiszt és a legénység napi bibliája, a naponkénti légi parancslista. A napi parancslista a végletekig részletes dokumentum volt, teljre de meghaladta a száz géppel írott oldalt, elkészítése pedig három napot vett igénybe. Az első feladata felmérés volt. Ennek során határozták meg, hogy az iraki célpontok hány százalékát lehet egy nap alatt megsemmisíteni, illetve, hogy milyen típusú repülőgépek alkalmasak egy ilyen csapás végrehajtására. A második napon történt a helykijelölés. Ebben arányszámok helyett a kezelésbe vendő iraki célpontok pontos számát és elhelyezkedését adták meg. A harmadik napra jutott az elosztás. Ekkor döntötték el, kinek milyen célpont jut. Az elosztás során dőlt el például, milyen feladat jut a brit tornádoknak, az amerikai Strike eagle a haditengerészet tomketjeinek, a fantomoknak vagy a B-52-es bombázóknak. Az egyes repülő századok csak ekkor kapták meg a következő napra szóló listát. A végrehajtás már rajtuk át vagy bukott. Meg kellett találniuk a célpontot, kidolgozni az útvonalat és a légi üzemanyag szállítókkal való találkozási pontokat, megtervezni a légi csapás irányát, meghatározni a másodlagos célpontokat arra az esetre, ha az eredeti terben hiba állna be, végül kijelölni a utat. A legénység tagjait csak úgy, mint az alakzat vezetőgépének és a kísérőgépeknek a pilótáit a század parancsnok jelölte ki. Sok századnak egy nap leforgása alatt több célpontot is meg kellett semmisítenie. A pilótáknak, például Don Walkernek jutott a feladat, hogy kiválasszák a lövedéktípust, többek között az irányítatlan vas vagy lükebombát, a lézeres irányítású bombákat vagy a lézer rakétákat. A harmadik épület, a Szaudi Hadügyminisztérium a régi repülőtéri úton feküdt, másfél kilométerre a fekete lyuktól. A hatalmas tömb öt egymáshoz kapcsolt részből áll. Hat emelet magas volt a negyedikik felfutó robátkolt oszlopokkal. Norman Schwarzkopf tábornok éppen a negyediken kapott egy csinos lakosztályt, ahol egyébként alig fordult meg. Szívesebben aludt egy alaksori helyiségben, hogy minél közelebb legyen parancsnoki posztjához. A minisztérium 400 méter hosszú és 30 méter magas. Az építető bőkezűsége az Öbel háború folyamán meghálálta a befektetést, amikor riát kénytelen volt helyet adni az egyik napról a másikra érkező nagyszámú külföldinek a föld alatti két szinten szobák sora húzódott végig az épület hosszában, és a 400 méterből 60 jutott a szövetségesek parancsnokságának. Itt üléseztek a tábornokok a háború alatt, itt figyelték a hatalmas térképet, amelyen a közvetlen irányítással megbízott tisztek bemutatták, mit végeztek, mit mulasztottak, mi bukkant fel, mi került más helyre, hogyan reagáltak az irakiak, és milyen új intézkedéseket hoztak. Ezen a forró januári napon a napsugaraitól menedékbe húzódva egy brit századparancsnok állt a falitérkép előtt, amelyen 700 iraki célpont szerepelt, köztük 240 elsődleges, a többi másodlagos. Hát ennyi lenne, mondta a századparancsnok. Fájdalom nem ennyi volt. A hadműveleti előkészítők nem tudtak róla, hogy a rendelkezésükre álló műholdak és modern felszerelés ellenére megtévesztette őket a puszta emberi lelemény, az álcázás, a vagy maszkirovka. Irakban és kuvaitban több száz helyen kushattak az iraki tankok álcahálóik alatt. Ezek pozícióit a szövetséges radarok fémtartalmuk alapján azonosították. Sok esetben azonban a járművek faros faroslemezből és bádoglemezből készültek, és a radarszenzorok által érzékelt fém nem volt más, mint néhány belsőjükben elhelyezett hulladékvas tartály. Számtalan kiszuperelt teherautó karosszéria emelkedett az égfelé Skat kilövő állást imitálva, és ezeket a mobil indító állványokat később persze tekintét parancsolóan porigbombázták. Ennél is komolyabb probléma volt, hogy a szövetségesek nem vettek észre 70 olyan elsődleges célpontot, amelyeknek közük volt a tömegpusztító fegyverekhez. Ezeket mélyen a föld alá temették, vagy ravasz módon más objektumnak átszázták. A hadműveletiek csak később tűnöttek el rajta, hogyan sikerült az irakiaknak teljes megsemmisített hadosztályokat hihetetlen gyorsasággal újra felállítaniuk. Az ENSZ ellenőre is csak később fedezték fel egyre másra a korábban áttelepített üzemeket és raktárakat, és csak később jöttek rá, hogy még több rejtőzik a föld alatt. De 1991-nek ezen a forró napján senki nem tudott erről. A fiatal emberek, akik a nyugatra eső tabukból keletre, pakrajn és délre a szupertitkos Hamis musait irányába repültek, csak azt tudták, hogy 40 órán belül háborúba mennek, és néhányan soha nem térnek vissza. A végső eligazítást megelőző utolsó napon legtöbben levelet fogalmaztak az otthon maradottaknak. Néhányan a ceruzájukat rágták és tűnődtek, mit is írjanak. A feleségükre, gyerekeikre gondoltak és könnyeztek. A soktonna halálos fém irányításához szokott kezek csak elégtelen szavakat találtak, amelyekkel elmondhatták, mit is éreznek. A szerelmesek megpróbálták kifejezni, amit még odahaza kellett volna elsútogniuk, és az apák arra biztatták fiaikat, hogy viseljék gondjukat anyjuknak, ha bekövetkezne a legrosszabb. Al Harzban, Don Walker százados, a 336-os harcászati repülőszázad rakatírjainek többi pilotájával és a személyzet tagjaival egyetemben a szány kurta bejelentéséből értesült a hírről. Nem volt még kilenc óra sem, de a nap már lecsapott a sivatagra, mint a pörőj az üllőre. Amikor az emberek gondolataikba merülten elhagyták az eligazító sátrat, nyoma sem volt a szokásos ugratásnak. Mindenkinek nagyjából ugyanaz járt a fejében. A háború elkerülésére tett utolsó kísérlet is sikertelennek bizonyult. A politikusok és diplomaták konferenciáról konferenciára ingáztak, pózoltak, szónokoltak, sűrgettek, erőszakoskodtak, kértek, fenyegetőztek és hízelektek, hogy elkerüljék a háborút, mint hiába. Legalábbis ezt hitték a katonák, akik éppen most tudták meg, hogy véget ért a párbeszéd. Nem voltak tudatában annak, hogy sorsukról már hónapokkal azelőtt döntöttek. Walker figyelte, hogy sátra sátrafelé századparancsnoka Steve Turner aki azt a levelet készült megírni Betty Jane-nek az észak karolinai goldsboro amiről őszintén azt hitte, a közeli hazamenetel előtti utolsó híradás lesz felőle. Randy Roberts morgott valamit Boomer herrinek, aztán elváltak, és mindketten továbbáltak. A fiatal oklahomai felnézett a sápadkék égboltra. Túlszai gyermekévei óta sóvárgott a magasság iránt, és most, hogy harminc éves lett, hamarosan ott érheti a halál irányt váltott, és a tábor széle felé sételt. A többiekhez hasonlóan ő is magányra vágyott. Az Al-Harzi támaszpontot nem vette kerítés, csak a homok, pala és kavics okkersárga tengere, amely a látóhatár széléig húzódott, és azon túl, meg még azon is túl. Volker elhaladt a lebetonozott előtér körül magasodó, kajdló alakú hangárok mellett. A nyíl területen már dolgoztak a szerelők, parancsnokaik pedig ott nyüzsögtek közöttük, hogy mindent megbeszéljenek és ellenőrizzenek. Meg kellett róla győződniük, hogy amikor végül kedvenceik a háborúba indulnak, olyan tökéletes masinák lesznek, ami erre csak emberi kész formálhatja őket. A gépek között Volker megpillantotta saját égőjét, és mint mindig, most is félelemmel vegyes tisztelettel szemlélte a távolból az F-15-ös fenyegetően nyugodt körvonalait. Az csendesen gubbasztott a körülötte hemzsegő, overálos férfiak és nők között, akik föllemászkáltak rideg testén. Nem volt benne szeretet és vágy, gyűlölet vagy félelem. Nyugodtan várta azt a pillanatot, aminek végrehajtására évekkel ezelőtt tervezték a rajzasztalon, hogy lángot és halált szórjon az Egyesült Államok elnökének utasítására. Volker irigyelte igőjét, a gép nem érez és nem ismeri a félelmet. Maga mögött hagyta a vászomból épült várost, és nekivágott a kősivatagnak. Szemét beárnyékolt a bészból sapkájának és repülős szemüvege. Vállain alig érezte a napmelegét. Nyolc éve repült a légierő kötelékében, és azért tette, mert szerette, amit csinál. Igazán mélyen azonban egyszer sem vette számításba azt a lehetőséget, hogy eleshet egy csatában. A vadászpilóta egyik kénye gyakran eljátszik a gondolattal, hogy ne csak szimulált harcban, hanem igazi összecsapásban is kipróbálja tudását, idegeit és gépét egy másik ember ellenében. Másik énnye viszont van róla győződve, hogy ez soha sem történik meg. Soha nem kerül arra sor, hogy másik anyafiát kelljen megölni, vagy az ő keze által elpusztulni. Ezen a reggelen Volker társaihoz hasonlóan rájött, hogy eljött az idő, hogy a sok éves tanulás és gyakorlatozás végül ehhez a naphoz és ehhez a helyhez vezetett, hogy 40 órán belül újra az eget hasítja égőjével, és ez alkalommal lehet, hogy nem tér vissza. Ő is hazagondolt, mint a többiek. Mivel egyke volt és nőtlen, apjára és anyjára gondolt. Visszaemlékezett túlszai gyermekéveire, az ottani helyekre és kalandokra. Eszébe jutott mennyit játszott szüleivel a ház mögötti udvaron. Felidézte a napot, amikor megkapta első bészból kesztyűjét, és rávette apját, hogy naplementék dobálja neki a labdát. Eszébe jutottak a közös vakációk, mielőtt elment volna otthonról, előbb az egyetemre, aztán a légi erőhöz. Legjobban arra a nyári szünetre emlékezett, amikor 12 éves korában apja elvitte egy alaszkai horgásztúrára, amelyen csak férfiak vettek részt. Ray Walker akkor csak nem 20 évvel volt fiatalabb. Szikárabb, kisportoltabb, erősebb volt, mint a fia. Az azóta eltelt évek megváltoztatták. Többen mentek, és velük volt egy vezető is. Magukkal vittek egy kajakot, és a gleccserőből jeges vízén portyáztak. Nézték, hogyan szednek bogyót a fekete medvék a hegyoldalban, hogyan sütkéreznek a fókák az augusztusi nap által meghagyott utolsó jégtáblákon, és hogyan kell fel a nap junó mögött, a Mendenhall gleccserem. Együtt fogtak ki két, egyenként 35 kilós szörnyet a hóból, és a sitka melletti csatornában zsákmányul ejtettek egy mélyvízi királylazacot is kör hirtelen rájött, hogy perzselő homoktengere jár, távol otthonától, és arcán végigcsorgó könnyeit a napszárítja. Ha meghal, nem házasodhat meg, és soha nem lesz gyereke. Kétszer már majdnem házassági ajánlatot tett. Egyszer egy lánynak az egyetemen, de akkor még nagyon fiatal volt és bolondul szerelmes. Másodszor egy érettebb nőnek, akivel a mckenna közeli támaszponton ismerkedett meg. Ez a nő közölte vele, hogy soha nem menne hozzá egy légibóhócoz most annyira szeretett volna a gyerekeket, mint soha azelőtt. Azt akarta, hogy legyen egy nő, akihez este hazatérhet, legyen egy kislány, akit álomba ringathat egy esti mesével, és egy fia, akit megtaníthat, hogyan kell elkapni a pörgő rögbilabdát, hogyan kell használni a bészbólütőt és a kesztyűt, hogyan kell hegyet mászni és horgászni úgy, ahogy azt az ő apja tanította neki. Még ennél is jobban szeretett volna visszamenni túlszába és megölelni az anyját, aki mindig annyira aggódott miatta, és olyan bátran leplezte. A fiatal pilóta végül visszatért a támaszpontra, leült egy rozoga asztalhoz a sátorban, és nekiveselkedett, hogy írjon az otthoniaknak. Nem volt jó levélíró, soha nem jöttek könnyen a tollára a szavak. Általában leírta, mi történt mostanában a században, elmesélte, mivel töltik a szabadidejüket, és hogy milyen az idő. Ez másfajta levél volt. Két teljes oldalt írt a szüleinek, mint annyi fiú azon a napon. Megpróbálta közölni velük, mi átszódik le benne, és ez nem volt könnyű feladat. Leírta nekik, mit jelentettek be aznap reggel, és hogy ez mivel jár. Megkérte őket, hogy ne aggódjanak érte. A világ legjobb kiképzésén esett át, és a világ legjobb vadászgépén repül, a világ legjobb légierejének kötelékében. Leírta azt is, sajnálja azokat az alkalmakat, amikor fájdalmat okozott, és megköszönt szüleinek mindent, amit az évek során értetettek, az első naptól, amikor kitörölték a fenekét, egészen addig, amikor keresztül utaztak az államokon, hogy ott legyenek felavatásán és lássák, ahogy a tábornok a mellére tűzi azokat a szárnyakat. Elmagyarázta, hogy 40 óra múlva újra beszáll az égőbe, de ez a felszállás más lesz, mint a többi. Ez alkalommal, most először, más emberek életére tör majd, ők pedig arra, hogy vele végezzenek. Nem látja majd az arcukat, és nem érzi félelmüket, ahogy ők sem az övét, mert a modern háború nem így működik. De, ha ellenségei sikerrel járnának, és ő elesne, azt akarta, hogy szülei tudják. Nagyon szerette őket, és reméli, hogy jó fiúk volt. Amikor végzett, lezárta a borítékot. Nagyon sok borítékot zártak le aznap Szaudarábia széltében, hosszában. A katonai postaszolgálat pedig kézbesítette őket Trentonba és túlsába, Rumba és Rómába. Aznap este Mike Martin kódolt üzenetet kapott Riadi riádi irányítóitól. Amikor visszajátszotta a szalagot, Simon Paxman hangját hallotta. Hosszú üzenet volt, de világos és lényegre törő. Az előző üzenetben Jerikó tévedett alaposan, sőt elképesztő módon. Minden tudományos vélemény azt bizonyította, hogy nem lehet igaz, amit mond. Vagy akarattal tévedett, vagy szándékolatlanul. Az első esetben át kellett, hogy álljon, engedve a pénzt csábításának. A második esetben pedig meg fog sértődni, mert a CIA megtagadta, hogy akár egy vasat is fizessen ilyesfajta információért. Mivel így áll a helyzet, csak azt lehet feltételezni, hogy Jerikó közreműködésével az egész művelet az iraki kémelhárítás tudomására jutott, amit most barátod Hassá Ramáni irányít, vagy azt, hogy ez nem sokára megtörténik, ha Jerikó bosszút forrad és névtelenül tippet a dramáninak. Ettől a pillanattól fogva mind a hat postoládát felderítetként kell kezelni. Minden körülmények között tilos őket megközelíteni. Martin az első adandó alkalommal tegye meg az előkészületeket, hogy elmeneküljön Irakból. Talán a szűrzavar leple alatt, amely 24 órán belül kitör. Üzenet vége. Martin az éjszaka további részében átgondolta a dolgot. Nem lepte meg, hogy a nyugat nem hisz Jerikónak. Az viszont nagy baj, hogy mostantól szünetel a zsoldos fizetése. Az ipse csak jelentette azt, ami egy megbeszélésen Szaddám szájából elhangzott. Jó, Szaddám hazudott, nincs ebben semmi újdonság. Mi más tehetett volna Jerikó? Talán felejtkezzen meg róla. Azt tett be neki, hogy volt képe 1 millió dollárt kérni érte. Ezentúl azonban Paxman gondolatmenete hibátlan volt. Négy, talán öt napon belül Jerikó utána néz a pénznek, és látja, hogy nem utalták át. Dübeg és megnehezte. Ha csak nem kapják el, és nem kerül Omar Hatib a kínvallató kezei közé, könnyen lehet, hogy egy néptelen tippel viszonozza a cia gesztusát. Ugyanakkor persze bolond lenne, ha ezt tenni. Ha Martin kapnák el, és törnék meg, és nagyon bizonytalan volt abban, mennyi fájdalmat lenne képes elviselni a torna teremben Omar Hatib és szakértő kollégái keze között, ő csak Jerikóra tudna mutogatni, bárki legyen az. Persze sokan csinálnak őrültséget, Pekszmennek igaza van, lehet, hogy a postaládákat figyelik. Hogy elmeneküljön Bagdadból? Ez sokkal könnyebb volt mondani, mint megtenni. A piacokon hallott szóbeszédből Martin úgy értesült, hogy a városból kivezető utakon Hemzsegnek az amám és a katonai rendőrség járőrei, akik dezertőrök és szolgálatmegtagadók után kutatnak. A levél, amit Kulikovtól, a szovjet diplomatától kapott, csak arra hatalmazta fel, hogy Bagdadban szolgáljon, mint kertész. Nehéz elmagyarázni egy ellenőrzési ponton posztoló járőrnek, minek tart nyugatra a sivatagba, ahol a motorját ásták el. Miután mindezt mérlegelte, úgy döntött, elidőzik a szovjet diplomatánál még egy darabig. Valószínűleg ez a legbiztonságosabb hely Bagdadban.